lio azkenean atseen pixka bat hartzen dugu goizuntan, euritintiaarrik ez da hemen hasteko nola, ja. nola ikusten duzu egun hau eta heldu direnak? Bueno, e, pixkeka pixkeka dijoa udaren useina hartzen nola <laughs> beste urte batzutan etaortzen dira beroaldiak aurretik eta aurten ez, aurten dia XA B, XA eta hori. E, laino eta odeiak guzten eta e, udaren usaina hartzen nik datorren astelenetik aurrera. Ja, Iguzkia eta dena izanen dugula eta ya ja, udako, udako giroa temperaturak ere ya ja, hogei gradutatik gora hasiko dira orduan. Oina biemit artean, gaur, bihar, retzi, orain dik e, lainateri asko. Goizean badira laino batzuk ez asko baino e, iguzkiare izan nendu goize, baino arratsaldean baino gehiago datorri itsasotik eta euri zaperradari ez, baina euritan tantxoak e, busti giro hori utziko du eta horrek datorren gaua eta bihar goiza ere hartuko ditu. Eta ia hortik aurrera ematen du arinago, iguzkitsu eta ibiliko dela. Gaur hogei gradutare ziniritxiz, biarrere hor txe zinean, hogei gradu justu edo, eta igandean ere <coughs> laino desente, baina horretzaldetik ja eguzkitzuago, eta ja hori, hogei graduak arrapatu, eta ja beste udako girotxo hori, e, euririk gabe, eta odeitzarik gabe, urren goazte guztian, eta orduan, udan ja sartzen gara, Udako giroan, nola baitere, eh? Suabe baina, badator. Egan duzu Uda urbiltzen uh, ari dela, Udako giro hori asteko senditzen ari dela. Uste duzu um, Udan gauzako obera eginen dutela, edo vai, Uda bat ere izan dezakegu? Eh, gauzari bueno, gauzari politena hasi hasieran esaten nuena, ezta da? Ja, igandetik beruak argiago eta zera ere este ere indarra hartzen eh, Joan Godaia eta udan sartzen gara este oste, ostegunean egunean sartzen gara udan eta hortik aurrera temperaturak ere dira 25etik gora ordun ulda kolorea Ja, badugu segidan, ja. Hora eh? mm -hmm. dut, orain hartekoa izan da, negu, tauda berri negutsua eta ointxe ja segido segido gainera laino gutxiagorekin eta euri gutxiagorekin eta jauda, uda, uda dator ke goia. Igarndetik aurrera. Perio zurekin bukatzeko egia, e, badela aruaren aldetik hainitza aipatzen den gaia baita egun hauetan, e, halako hmm. herri jakintza bat data beresi batzuere aipatzen dira emaitzen dutenak tendentzia, e, bakigu zure lotuazirela holako elementuei e, Zer, zer gaiten aldi guzu horren inguruan, badaz zerbait bereziki begiratzen duzu azok? Hmm, bueno, e, nik beti begiratzen diot te, temporak esaten diegun e, gara joiei eta neguan eta udazkenean eta tempora oso fijoak dira iraileko eta abenduko irugarren aztean, baina gero udaberrikoa eta udakoa, ala Mobitzen dira paskoan noizdan horren inguruan, paskotik den borata. Eta paskoa banola aldakorra dan, e, udaberriko lehen hilargi e, betearen inguruan jartzen delako. Orduan horren jiran, orain, e, este, udan, izan dugu ekaineko bigarren astea. Eta hor eh, asteazkenetik asteazkenera digun eh, giroa hori da, udari tokatzen zaiona. eta bueno aste politia izan da eh euri jarrastada bat edo izantzan hor aste buruan baina gainerako egunak ia eta iguzkitsuago eta hori ikusten duguna datorrela aste hortan ja abisatu zitzaigu norbait ere <laughs> orduentempo asteak ja Eh, pentekoste, mendekoste ondoko astean mm. izaten da hori mm. eta horrek ja esan digu, uda sanoa eh, torriko zaigula mm. Ederki, ba, beraz berri honak, eh, kartzen dizkigu zu eh, periozak, kanpoani bilina iduten entzat <laughs> um, vai, vai. Ba, milesker, eh, haipamen uh, unentzat aurten, aurten beste dut bat aurten esan eh, dugu eh, belarrata aurten bi belarra izango da hona Se ah. le tengo corteaia. Bai. <risa> las por las posiguendo lago. Baina urte bidelerra etorriko da, bueno. <risa> Ala, aquí ag han bai, eh, pillo Zavala hasta que un miskerra ipamen eta asteartean berriz uh -huh. deituko saituko. Hori da, hori da bai. Miles que has pasado una. Alguna Euria, eh, denen autan den gaia, egun hauetan, azken hilabete hauetan, naiz eta pixka bat kalmatu den azken horrenetan, baina ikusiko zerrebanen duen segidak, azteko Euri erauntzi horietaz e, mintzatzeko ba fenomen horiek e, urbiletik segitzen dituen. Egitagabatz dugu, Mikele Ejamuzpe, egun honu? Bai, egun honu. Bon, beraz, zuk neurtzen duzu Euria, e, bai gogin, baiguriko sifriak emanen ditugu. Mo, hala, suegitema lima dugu azken hilabetetako zenbakietan zer aipatzen aldaukuzu? Aipatzen aldaukuzu, bistanda, lima leko eurite bat dela, urte astapenetik unat, mila litra bota ditu. Eran ebeita, bana bertzia, he, hemen baigurin botatzen ditu mila borzeun, eta eran ebeita sei laitez jadanik kasik urte bateko emaitzak e ditugu. Baina ez da hori bakari behatu behar. Gehitzem alimadugu jonden abenduan eta azaruan bota dituela borzeun eta berroita amar litra, er, erreiten aldugu, segidan hor baditugu zorziileite alimaleko euriteekin. Horira gogoan atxiki behar. Hoaiko euriteak ez dira bat, batean normalak. Errena ebeita hori betidanik, hemen ez urte guziz, ba, baina fenomena horik e, kusten ditugu, partikulazki, guai, ekainan eta ustailan, eta jena eta ezetasun alimalea eta beroa sartzen, asten balimada sartzen, ahas normalki hori, ahos, naturala da e, ezetasun hori hotzaen kontra argunt zeregiten da, usten da, eta Hor, banletraka, emaiten, botatzen dira, josten bai, dira, euriak. Azken egunotan, nik niri roartu niz, gauza bati alare, e, bakanen kusianituen orako, orako fenomena, gana baita, nik deitzen dut hori fenomena tropikala. Nik bizizan ezbi urte, baizu, Afrikan, eta asasoinak konstitutnoa ziren, hori indianta deitzen da lamuzon, eta ni Afrikan intzan lekian eurien sasoina, eta jolola iten du, egen ari behi, da hasten euria horrean gieutxala e, botatzen du. Ta aiziainkin, orzantzainkin, eta hori, iduridu, gehiago, nik honortan, ene buria egitenakon, toa idurik, hemen e, erauntzi tropikala, hara. Ta nahiz, gure historioan badakigu izan direla, horako fenomenak, e, eta usteztenekian egiten du. Bigarren fenomena da, biztanda, lekuka. Eh, Erri bat batian berian, hauzo batean eh, alimaleko uritea indu, eta beste auzoan ez du tintaik egin. Horire, ben, horire kasik normala da, eh, gana ebaita ezgira gira bate neuko eh, itxasotik, eldu diren, eh, lano horiek begira, ezta bate hori, da, ahont fenomeno no, normala. E, gero, hemen gertatzen dira bisten da, mendiak e, zer egiten ditu, mendiak ere blokatzen edo kokatzen ditu lanoak eta espalima dira joiten al, e, ordean, ordean, ordean, eta gehiago, jautza ala egiten du. Baina kusidugu ere, zelaietan ere, hori gertatu direla. Eta ez da bakarrik mendi baten e, historiua. Ordean, uh, zer, zerio hartzen gira, e, izan ditugu urte lehorak, idorak, Jende aski kesu baitzen, eta urak apal, iturriak ere biziki zuhuk, eta jakintzazu, oai piztu balimadera piztu, e, sok zilei teguntan, alimareko horiak alitituela. Eta biztan da, urak e, pizten dira bere ala, e, baina, ara lekuka, hemen baigurri aldean, ezta izan, dakitanaz, bederen, ezta izan kalteik izan dira kaltiak eh, azpagenea aldean eh, otan hor eman deza hona aztezkenuntan, baigura urzuia aldeoktan eh, bal letraka ah, izan da, erori da, eh, jautsi da, eh, baina beste bete leku batzutan aixi guti hau. Ara, bat batekotasun hori. Hala ere, txogit emari ditugu xifreak, Ez dakit, hor azken hilabeteetan ikusten dira zamakibatzu azpimahatzekoak, oax gajiak, erraiten e, e, e, alda, adibidez ilabete guziz usaien baino gehiago egiten dira? Horten bai, horten dudarik gabe, eta segidan, adibidez, jonden urtean, akzen baino edugu, 2000 e, e, e, e, amaseian, azaruan botazin e, kasi kirueun litra, baina abenduan 6 bakarik. Arzen badugu 2008an, azaruan botazin bereun pasa, baina abenduan etzen milimetra bat ere eh, eman. Etzen, jo. Aldiz, untan, ur hilabete guziz alimaleko kantitateak erozen dira. Horira da, difentzian haibozu, ez da bakerri kusibiar bana bertzeko, baina kusibiar da, jahaikian, ileitez, ileitez, zehelduden, ze hori da. Mego da ere egung gusiz bada euria kas egitena da ez dela atxe den a hand dirik? Hori da eta guti badti badugu eraunzi bat. hori bizanda da laborarik niba inino ho beki bardakite, ehgusiz bate ez diira pentzeeta txaxenalanzin da, ez da laneen atzenal eta eziraxukatzen deus eztaxukatzen, deus ezta lehortzen, eta idortzen, eta horire beste fenomena bata, be aski, ah, aski ahi-ahia biztan da. Euski gutik usten dugu, e, agertzen den bezein laster, bere ara, eldu dira lanuak eta heldu da era ontzi bat. E, Xifrean aldetik, bada azken urtetan, unik komparatzen alden urterik, edo zaila da. Hori de, berdak, diakin 2008an, denek goguan dugu, eh, ikaragarriak ertatu zela, eh, ustaila estapenean. Lauean. Uh, 2000... Ustailain lauean, bai. Ustailain lauean, hori da. Eta denak urrituko gira, da. Meirean gehiago garazialdean. Garazin, eh, alimalia jasantzuten, kanbon ere, termoriek eta mm. zedein ziren. Eta hori ikarria e da, biztanda, errekor bat ezara. Baina hende memorioan, nimintzoniz baiguriko aldeuntan, alde alduden, eta errobi baiguzian, hono denen gogoan da, hasteko gure aintzineko erbeti entzun duguna mila, behatzion eta ama iruko uoldea. Hortaz, ta, hain ba, niz dokumentu, hain niz argazki, eta a, memorioan hori e, belaunaldiz, belaunaldi, bela kollatu da historio hori. Hortuko Halo uhaldeak getatua da orre keinan zen. Sasoen berberberian fenomeno berbera eh, eta Jean etxe pare ah, or zen beriku aldu den eta idatzen zituen biztanda eh, ordukuko eskoldunak kazetan berriak, eta bada deskribapen deskri, deskri bat fenomenala egiten du lano bat lehertu zera. Mm. eta hauzamendiazu hogi or, kontra. Egan ebeita handude zein beste, baina banka unkitu zin redizzerdi, eh, baigurritagoziak, eta bastan darrera gauzabera errainen dozute, eh, eh, erratzon behiti, helizondo urpean gertatu zen, eta hori da eh, gure memorioan, gure historioan eh, ohargarriena nikusten, nahiz bi oztik izan diren orako oaldeak. Justuki, atera duzu uh, testua, uh, elkarizkita hitan harigiren momentan. Beho, balio duz hati baten uh, leho, uh, uh, bai, Aldean, eh, bat ten lehitziak? So mait leho, zahen txepare medikorenak? Ho bai, jakintza zu. Hordian, bat batian, saz piontan, beraz, Lehertzerat den, mendi gainetan, le, lano hori, ezin hustuz iran baitzuen amekak artio, gana eba eta lau horren ez. Mendi mazzelek beheraz zurguztan ur xiripak, mendi arteketan xiripaek emeki-emeki eta geroago elngarretarat bil, harri, legar, arbola, oro berekin zera matzatela azkenekoz karraskan, Laster eregebideko arroila estaliak eta zubiaz piak zikinez bete, basura zelaiko ura uraungirat gaindika jautxi, bideak, alorak, pentsiak, lagutuz, arailuz, silatuz, eroiztuz, loiztatuz, itoz, zer nahi poroskeriaz. Mira betzion eta amairoan. Mikele Jamuzpe ba, literatura ipamenunekin bururatuko dugu. Ba, mil eskerxe eta sunorien zat, eta pasa egun hon. Eta guzkiari agar ere. ere, bai.